4. «Це просто новорічна вечірка якась», – зауважила Зоя, роздивляючись із нашої лави на невеличкому підвищенні натовп колоністів, який розважався на прогулянковій палубі. «Після тижневого перебування на борту Магилана нам залишалося 5 хвилин до точки стрибка на Роанок. Справді схоже на новорічну вечірку», – погодився я. «Того моменту, коли зробимо стрибок, почнеться офіційний відлік нашої колонії. Перша секунда першої хвилини першого дня, року номер один за Роаконським часом. Підготуйся до тривалості доби 25 годин, 8 хвилин та року 305 діб. Частіше відзначатиму дні народження, відгукнулася Зоя, що правда-то правда, і довго святкуватимеш. Поруч щось завзято обговорювали савітрі та Джейн, тицяючи пальцями у планшет. Я подумав було пожартувати над їхньою відданістю роботі, але передумав. Вони швидко утворили організаційну упряжку системи керування колонією, що не стало для мене несподіванкою. Якщо вважають за необхідне щось негайно обговорити, значить воно того варте. Джейн і Савітрі були мозком нашої команди. Я став зв'язком з громадськістю. Під час польоту я провів по кілька годин з кожною групою переселенців, відповідаючи на запитання щодо планети, про себе, Джейн, а також про все інше, що вони бажали знати. У кожної групи були свої заморочки та примхи. Колоністи зері трималися трохи відчужено, можливо, на знак солідарності Строхіліо, який сів позаду, коли я навідався до них. Але трохи відтануло, коли я увімкнув дурня і заговорив ламано-іспанську, яку вчив ще в університеті. Після цього ми перейшли до обговорення новоіспанських слів, вигаданих уже на Ері для позначення місцевої флори й фауни. Ми наніти з Кіото, навпаки, розпочали з того, що пригостили мене чудовим фруктовим пирогом, а потім відкинувши в люб'язності закидали питаннями стосовно керування колонією на радість Хірама Йодера. «Те, що ми живемо простим життям, не значить, що ми простаки», – сказав він мені після зустрічі. Колоністи з Хартума й досі переймалися тим, що їм не дозволили оселитися компактною групою. Переселенці з Франкліна бажали знати, наскільки сильну підтримку ми маємо з боку Союзу колоній і чи зможуть вони відвідувати Франклін. Альбіонці цікавилися заходами безпеки, при можливому нападі на роанок, а вихідці з Фенікса, чи залишиться у них після робочого дня достатньо часу, щоб пограти у софтбол. Із питаннями та проблемами, великими чи маленькими, глобальними чи особистими, зверталися до мене. А моїм завданням було прийняти м'яча і спробувати допомогти людям, щоб вони пішли від мене, якщо й не з вирішеним питанням, то хоча б задоволеними тим, що їх вислухали і сприйняли серйозно. Тут пригодився мій безцінний омбудсменівський досвід. І не тільки тому, що він полягав у знаходженні відповідей та розв'язанні проблем, а радше завдяки тому, що за кілька років я добре насобачився слухати людей і запевняти їх, що звернення до мене аж ніяк не залишиться непоміченим. Наприкінці мандрівки Магеланом народ почав звертатися до мене з проханням розсудити парі, укладені в барі, чи дрібні сварки. Усе нагадувало старі часи. Вечори запитань та відповідей а також індивідуальні зустрічі з колоністами, були корисними і для мене, бо дали змогу зрозуміти, чим ці люди живуть і як добре вони зможуть порозумітися між собою. Я не повівся на теорію змови Трухіліо стосовно того, що багатомовна колонія є продуктом саботажу лиходіїв-бюрократів, але поліанівського погляду на гармонійне співіснування не надбав. У день відправлення ми ледь уникнули інциденту, коли група підлітків спробувала підбити на іншу групу своїх ровесників. Греткен Трухіліо разом із Зою вдалося насмішками вгамувати забіяк, доводячи, що не треба недооцінювати силу зневаги юної дами. Але коли Зоя за обідом розповіла про цю подію нам із Джейн, я взяв її до уваги. Тінейджери можуть поводитися безглуздо, але вони наслідують приклад та невербальні сигнали дорослих. Наступного дня ми організували турнір з гри у вибивання для підлітків, припустивши що в неї у тій чи іншій формі грають у всіх колоніях. Ми натякнули представникам колонії, що буде непогано, якщо вони спробують умовити юнаків проявити себе. Більшість постаралися, на Магелані не було їм чимось особливо зайняти, і ми змогли окомплектувати 10 команд по 8 учасників, яких відібрали випадковим жеребкуванням, одразу відкинувши будь-які спроби виставити команди від кожної громади. Графік ігор склали так, щоб фінал відбувався перед самим стрибком до ронуку. Так ми знайшли хлопчакам розвагу, а ще ненав'язливо змусили їх перезнайомитися між собою. Наприкінці першого дня дорослі зібралися подивитися гру, адже зайнятися їм все одно не було чим. А під кінець другого дня побачив, як люди з однієї колонії балакали з представниками іншої щодо того, в якої з команд кращі шанси вийти у фінал. Прогрес був очевидним. На третій день Джейн довелося розігнати тих, то складав парі. Гаразд, може, наш прогрес мав деякі вади. Що поробиш? Ні Яні Джен, звісно, не плекали особливої надії, що через дитячу гру ми досягнемо селенської гармонії. Надто багато лягало на плечі гравців, які кидали один в одного червоного м'яча. Відкинути трохилівський сценарій саботажу, наче того м'яча, також було непросто. Але селенська гармонія зачекає. Поки ми втішалися тим, що люди зустрічалися та звикали одне до одного. Наш невеликий турнір упорався з цим завданням на відмінну. Після фіналу і нагородження переможців, а майже переможені Дракони у драматичному поєдинку вирвали в останній момент перемогу в непереможних досі земляних слимаків, які підкорили мене своєю назвою. Більша частина колоністів залишилася на оглядовій палубі, щоб спостерігати за стрибком. Численні монітори транслювали картинку простору попереду Магелана, і тепер були чорними, але відразу після стрибка на них Мала з'явитися планета Роанок. Колоністи були збуджені й щасливі, тож слова Зої про новорічну вечірку стали вельми доречними. «Котра година?» – спитала Зоя. Я звірився з планшетом. «Опс! Хвилина! Двадцять до стрибка!» «Дай не подивитися!» – Зоя вихопила у мене планшет. Потім схопила мікрофон, яким я скористувався, щоб привітати драконів з перемогою. «Гей!» – крикнула вона, і її голос пролетів залою. «У нас хвилина до стрибка!» Колоністи радісно загорлали, а Зоя почала відраховувати п'ятисекундні інтервали. Гредкен Трухіллю та кілька хлопців побігли до сцени і зайняли місця поруч із Зою. Один із хлопців обійняв Зою за талію. «Ого!» – я звернувся до Джейн. «Ти це бачиш?» Джейн поглянула. «То, напевно, Енцо». «Енцо?» – я здивувався. «Хто таке Енцо?» Розслабся 90-річний татусю», – мовила Джейн і раптом обняла мене за талію. Зазвичай вона відкладала прояви прихильності, допоки ми не залишалися на одинці. Але після того нападу лихоманки вона почала поводитися розкутіше. Знаєш, як мені не подобається, коли ти так робиш? прошепотів я. Це підриває мій авторитет. Брехня прошепотіла вона. Я посміхнувся. Зуя дорахувала до 10-секундної межі, і разом із друзями почала щосекундний відлік. До них приєдналися решта колоністів. Коли дорахували до нуля, Запала тиша і усі очі звернулися до моніторів. Чорна порожнеча тривала здавалося, вічність, а потім на екранах виникла планета, величезна зелена та нова. Зала вибухнула оплесками. Люди почали обніматися та цілуватись, і, не знаючи слушної пісні, затягнули давно-давно. Я повернувся до дружини і поцілував її. Зі щасливим новим святом. І тебе зі щасливим новим святом. Вона у відповідь поцілувала мене, а потім нас ледь не завалила Зоя, яка стрибала довкола, намагаючись поцілувати обох. Мені вдалося вивільнитися лише за хвилину, і тоді я звернув увагу на Савітрі, яка прискіпливо вдивлялась у найближчий екран. «Планета нікуди не подінеться», – пожартував я. «Можеш розслабитися». Савітрі знадобилося не менше секунди для усвідомлення, що я звертаюся до неї. «Що?» – перепитала вона, маючи вигляд спантиличеною. «Кажу, почав я, але вона знову стривожено повернулась до монітора. «Що таке?» – спитав її. Савітрі перевела погляд на мене, потім зробила крок на зустріч, немов для поцілунку, і прошепотіла на вухо. «То не Роанок?» Я відсунувся та вперше уважно подивився на планету на моніторі. Вона була зеленою і багатою на рослинність, як Роанок. Через хмари проглядалися обриси материків. Я спробував пригадати карту Роаноку, але марно. Досі здебільшого вивчав дельту ріки, де мала розташуватися колонія, і не звертав належної уваги на континенти. Я схилився до Савітрі, наші голови майже стикнулися. Ти впевнена? Так. твердо відповіла Савітрі. Стовідсотково, уточнив я. Так, твердо відповіла Савітрі. І що це за планета? Гадки не маю. відгукнулася Савітрі. Не думаю, що хтось знає. Яка? з позаду вискочила Зоя і заходилась обніматися зі Савітрі. Та обняла Зою, але її очі були прикуті до мене. Зою, мовив я, поверни мені планшет, будь ласка, тримай. Зоя швидко цьомнула мене в щичку і повернула гаджет. Тільки до я взяв його в руку, на екрані замиготіли повідомлення від Кевіна Зейна, капітана Магелана. «Її нема в реєстрі», – сказав Зейн. «Ми швиденько прогнали цю планету через базу даних щодо відповідності розміру і маси. Найближчий аналог – Ома, але на орбіті нема жодних супутників СК. Ми ще не закінчили виток, але поки що не бачимо жодних слідів розумного життя, людського чи будь-якого іншого». Невже немає іншого способу з'ясувати, що це за планета? – спитала Джейн. Я витягнув її зі святкуванням з усією можливою обережністю, залишивши вітрі, пояснювати колоністам причину нашої відсутності. «Ми тепер працюємо над мапою зоряного неба», – відповів Зейн. «Розпочнемо з відносного місця розташування зірок і подивимося, чи відповідатиме воно хоч якомусь із відомих нам небес. Якщо ні, перейдемо до спектрального аналізу. Коли знайдемо кілька відомих зірок, зможемо обчислити наше місце перебування за допомогою тріангуляції. Але на це витратимо деякий час. На даний момент ми загубилися». «Боюся здатися дурним», – сказав я. «Але чи можна відіграти назад?» «За звичайних обставин так», – відповів Зейн. «Перед тим, як здійснити стрибок, треба точно вказати координати, щоб скористуватися цією інформацією за зворотного маневру. Ми ввели дані про ронок і мали бути там. Але ми не там». «Хто струтився в нашу навігаційну систему?» – запитала Джейн. «Навіть гірше», – вступив у розмову Бріон Жусті, перший помічник. «Після стрибка інженерні системи основного двигуна заблокувалися. Ми можемо спостерігати за їхнім станом, але не здатні ними керувати ні звідси, з капітанського містка, ні з машинного відділення. Можемо стрибнути ближче до планети, але для того, щоб стрибнути назад, нам треба відійти подалі від планетарного поля тяжіння». Поки що ми застрягли. «Ми і дрейфуємо?» – спитав я. Не будучи спеціалістом у цьому, знав, що космічний корабель не обов'язково рухається стабільною орбітою. «У нас є маневрові двигуни», – відповів Жусті. «Тож на планету ми не впадемо. Але вони не спроможні більш-менш швидко вивезти корабель на точку стрибка. Навіть якщо б ми знали, де точно перебуваємо, поки що не зможемо повернутися додому». «Гадаю, не варто поспішати розповідати про це пасажирам», – додав Зейн. Навігаційна команда. В курсі щодо планети та двигунів. Інженерна знає тільки про двигуни. Я повідомив вас одразу, як отримав підтвердження з обох проблем. Але більше ніхто не знає. Майже. Докинув репліку я. Наша помічниця знає. Ви сказали свої помічниці? Обурився жості. Це вона сказала нам, різко кинула Джейн. Ще до вашого повідомлення. Це не скаже нікому, мовив я. Вона вміє тримати язик за зубами. Але вам не вдасться довго приховувати це від людей. Розумію. – відповів Зейн. – Нам потрібен час, щоб поновити роботу турбін і з'ясувати, де ми в Біса перебуваємо. Якщо сповістимо народ, до того почнеться паніка. Це у разі, якщо вам взагалі вдасться реанімувати двигуни, – зауважила Джейн. До того ж, ви ігноруєте серйознішу проблему. Може, на кораблі було вчинено акт саботажу? – Ми в жодному разі не ігноруємо її, – заперечив Зейн. – І тільки на відновленому управління двигунами звозимо коло підозрюваних. Хіба ви не діагностували комп'ютерні системи перед вильотом? спитала Джин. Звісно, діагностували, роздратовано відповів капітан. Ми виконали усі стандартні процедури. Саме це і намагаємося вам пояснити. Усі системи перевірено, і їх зараз перевіряють ще раз. Я послав головного механіка повністю діагностувати системи. Діагностика показала, що все в повному порядку. Згідно з даними комп'ютерів, ми перебуваємо на орбіті Ароноку, і наші двигуни чудово керовані. Я замислився. Гаразд. Отже, навігаційні системи та двигуни вийшли з ладу. А інші системи? Поки що в нормі, відповів Зейн. Але якщо той, хто вивів з ладу нашу навігаційну систему, спотворив двигуни і змусив комп'ютери брехати, що все окей, то міг наробити казна що. «Вимкніть системи», – запропонувала Джейн. «Аварійні системи автономні. Вони працюватимуть, поки ви робитимете перезавантаження». «Це не дуже допоможе запобігти паніці», – мовив «Жусті». До того ж, немає жодної гарантії, що після перезавантаження керування оновиться. Адже наші комп'ютери впевнені, що все гаразд. Вони просто повернуться до свого теперішнього стану. Якщо не перезавантажимо системи, ризикуємо, що той, хто спотворив наші двигуни і навігацію, втрутиться у роботу штучної гравітації та систем життєзабезпечення, сказав я. У мене відчуття, що якби той покидьок забажав погратися з нашими системами життєзабезпечення чи штучною гравітацією, ми були б уже покійниками, зауважив Зейн. Якщо бажаєте вислухати мою думку, то ось вона. Я не збираюся вирубати системи, допоки не докопаємося до причини, що блокує нашу навігацію та двигуни. Я капітан цього корабля, і рішення приймати мені. Лише прошу дати мені час, перш ніж ви повідомите про подію колоністам. Я поглянув на Джейн та знизала плечима. Нам знадобиться принаймні день, щоб підготувати контейнери зі спорядженням на поверхню планети і ще кілька днів, поки стане можливим переправляти пасажирів. Не бачу причин, навіщо відкладати підготовку контейнерів. Це означає, що вантажникам з вашої команди доведеться взятися до роботи, пояснив я Зейну. Вони вважають, що ми там, куди прямували, відповів Зейн. У такому разі розпочинайте підготовчі роботи завтра зранку, запропонував я. У вас є час, доки перші контейнери не будуть підготовлені до відправки. Якщо до того не з'ясуєте причину, Доведеться пояснювати колоністам. Домовилися? Справедливо. відгукнувся капітан. Один з офіцерів підійшов до зейни поговорити. Я повернувся до Джейн. Що думаєш? спитав її тихо. Думаю, про те, що тобі сказав Трухілію, напівпошепки відповіла Джейн. Коли він попереджав, що департамент із колонізації саботує колонію, я й уявити не міг, що вони зважаться на щось подібне. Могли, якщо хотіли показати, що колонізація справа небезпечна, і якщо хтось дуже переживав що колонія може розквітнути, а вони бажали її занепаду, – мовила Джейн. Таким чином департамівці отримують готовеньку загублену колонію. Загублена колонія, – замислено, мовив я, потираючи скроні, вражі діти. Що таке? – здивувалася Джейн. Ронок, прошепотів я, – на землі була колонія з такою назвою. Перше поселення англійців у Америці. І що? – вона зникла, – пояснив я. Її губернатор вирушив до Англії просити допомоги та припаси. А коли повернувся, поселенці зникли. Знаменита загублена колонія Роанок. Деще прямолінійно, зауважила Джейн. Так, я погодився. Якби насправді планували нас знищити, навряд чи стали б так прямо вказувати на це. Але все-таки ми колонія ронок і ми загубилися, додала Джейн. Життя річ непередбачуване, мовив я. Пері Саган, покликав Зейн, підійдіть на сюди. Що таке? запитав я. Ми тут когось знайшли, сказав Зейн. «Передача закудованим вузькоспрямованим променем. Просять вас». «Гарні новини», – відгукнувся я. Зень хмикнув підніс і натиснув кнопку виклику на перемовному пристрої. «Говорить Джонні Перрі, сказав я. Зі мною поруч Джейн Саган. «Доброго дня, майоре Пері», – пролунав голос. «Мої привітання лейтенанту Саган. Велика честь розмовляти з вами. Я лейтенант Строс, спеціальні війська. Мені доручили передати подальші інструкції». «Ви знаєте, що тут сталося?» – спитав я. «Значить, так?» – пролунав голос Строса. «Ви стрибнули туди, де мала бути планета Роанок, але опинились на орбіті зовсім іншої планети, і тепер вважаєте, що загубились. А капітан Зейн виявив, що не працюють турбіни, правильно?» «Точно», – відгукнувся я. «Чудово!» – Строс випромінював оптимізм. «Значить, так. Є новина гарна і погана. Гарна? Ви не загубилися. Ми точно знаємо, де ви опинилися. Погана? Найближчим часом ви звідси нікуди не рушите». «Усі деталі розповім, коли зустрінемось у четверо. Ви, я і капітан Зейн. Якщо дозібратися хвилин за 15?» «Що значить зустрінемось?» – перепитав Зейн. «Ми не бачимо жодного корабля в межах видимості, і у нас немає змоги провести вашу верифікацію». «Лейтенант Саган може за мене поручитися», – відповів Строс. Щодо місця мого перебування, то увімкніть картинку зі зовнішньої камери номер 14 і додайте світла». Зейн виглядав спантеличеним і трохи роздратованим, але подав знак одному з офіцерів. Монітор над його головою вімкнувся. На екрані виникло зображення частини корпусу корабля з правого боку. Темряву розрізав промінь прожектора. Не бачу нічого, крім обшивки, промимрив Зейн. В тієї ж миті дещо замиготіло, і в світлі прожектора виник об'єкт, схожий на черепаху, що висів за фунт-2 від корабля. Що це в біса таке? вигукнув Зейн. Черепаха помахала лапою. «Суч і сину, видихнула Джейн. Ви знаєте, що це. Ви знаєте, що за фігня? спитав Зейн. Джейн кивнула. Це гамерянин. відповіла і повернулася до капітана. Це насправді лейтенант Строс. Він каже правду. Думаю, ми опинилися по вуха в Лейні. Ух ти повітря! лейтенант Строс радісно розмахував рукою, плаваючи по причальному відсікові корабля. Шкода, що я його не відчуваю. Зейн відімкнув тут гравітаційне поле, щоб створити сприятливі умови стросу, який здебільшого звик до повної відсутності або мінімальної гравітації. Джейн пояснила це мені та зейну, поки ми утрьох спускалися в ліфті до причального відсіку. Гамаряни були людьми чи майже людьми, оскільки основу їхньої ДНК становила людська з доповненням купи інших, радикально змінених, і все заради того, щоб вижити і активно працювати у безповітряному просторі. Для цього їх спорядили тілами, що давали змогу існувати у вакуумі з космічним випромінюванням, установили спеціальний орган із запасом генетично модифікованих водоростей для виробляння кисню, нанесли фотосинтетичні стрічки для використання сонячної енергії та додали з усіх боків кінцівки. Гамаряни служили в силах спеціального призначення. Тож, чутки, котрі циркулювали в піхоті КСО щодо потворних мутантів на службі спецназу, Виявлялися правдою. Чомусь я згадав свого приятеля Гаррі Вілсона, з яким познайомився ще до вступу до КСО. Той займався розробкою саме таких істот. Треба буде розповісти. Якщо я, звісно, колись побачу його. Хоча Строс і був солдатом спецназу, тримався він абсолютно неформально, починаючи від деякої манірності в мові. Це умовний термін, оскільки голосові зв'язки у космосі річ зайва, а голос генерував його розумник і передавав на наші планшети і, закінчуючи схильністю, відволікатися на дрібниці. Такий уже в нього характер. Вітряний. Зя і не ставгаєте часу на люб'язності, а відразу вхопив бика за роги. «Я маю знати, як до дідька ви перехопили керування кораблем». Звернуся він до Строса. «Блакитна пігулка», – відповів Строс, продовжуючи розмахувати руками. «Це код, який створює віртуальну машину у вашому харді. Софт продовжує працювати, наче нічого не сталося». Так що ваша система неспроможна виявити проблемку. Заберіть це лайно з моїх комп'ютерів, обурився Зейн, і котіться під три чорти. Строс розкинув дві свої руки в боки, а третю баламкав у повітрі. Я що, схожий на комп'ютерного ботана? – мовив. Та я гадки не маю, як перекодувати. Знаю тільки, як користуватися. До того ж виконую накази тих, які за рангом вищі від вас. Тож сорки, капітане. А як ви тут опинилися взагалі? – спитав я. Розумію, що ви адаптовані до життя у космосі, але підозрюю стрибкового двигуна у вас нема. «Проїхався разом з вами», – відповів Строс. «Сидів на корпусі десять днів, чекаючи, коли ви нарешті стрибнете». Він поплескав по корпусу. «Вбудований на накамуфляж. Новітня розробка. Якщо не захочу, щоб ви мене бачили, ви й не помітите». «Ви сиділи у нас на обшивці десять днів?» – перепитав я. «Що поробиш?» – відгукнувся Строс. «Займався своєю докторською». Компаративне літературознавство. Треба ж чимось мозок зайняти. Дистанційне навчання, звісно. Рада за вас, сказала Джейн. Але хотілося б прияснити ситуацію. Її голос пролунав тверезо та холодно на противагу від кипучою злістю голосу Зейна. Як скажете? Я щойно перекинув відповідні файли і накази на ваші планшетки. Отже, можете почитати на дозвіллі. Коротенько, ситуація така. Планета, про яку ви думали, що вона руанок, це відволікальний маневр. А планета, над якою ви тепер кружляєте, і є справжня колонія Руанок. Її вам і заселяти. Але ми про цю планету нічого не знаємо, обурився я. Повна інформація у ваших файлах, відповів Строс. Планета навіть краща, ніж попередня. Хімічний склад відповідає нашим харчовим потребам. Ну, добре, вашим харчовим потребам, не моїм. Можете висаджуватись і починати пастися. Ви сказали, що інша планета була лише приманкою, перепитала Джейн. Приманкою для кого? Непросте питаннячко. «Спробуйте пояснити», – наполягла Джейн. «Ну, добре», – здався Строс. «Для початку ви чули про конклав».